Але радощів нова віра не принесла. Дала тільки пригніченість духу, сприймалася як найтяжча, мабуть, неволя. І, може, щоб забути цю неволю, відкинути її, так відважно легко занурився Сивок у нову для нього справу – здоблення книг і писання ікон на дерев'яних дошках відкрив собі здібність, породжену ненавистю тоді, як Ігумен говорило, зумовлював це просвітленням заплуканого тавра. Що ж до неволі Третьої, то стосувалася вона не самого лише Сивока, а навіть не обителі святих архангелів, а цілого Боргарського царства, через що вимагає розповіді осібної і докладнішої. Повелося вже здавна, що у світі завжди є дві найбільші з поміж усіх держави, і головне почуття, яке панує між ними, – це глибоке недовір'я і тяжка ворожнеча, мов між тими біблійськими братами Каїном і Авелем. Будь-які порівняння рисковані, але можна наважитися порівняти. Болгарія і Візантія довгий час були саме такими двома ворогуючими Ромеяши в VII віці при імператорі Костянтині Поганаті були ганебно прогнані з берегів Дунаю, успадкованого Візантією від римлян і навіть змушені були платити данину болгарському царю. Коли двоє б'ються, може, завсігди з'являється третій який спершу приглядається бійці, щоб згодом виступити в ролі торжествуючого пожинача полудів перемоги. Так у час майже 30-літнього змагання між Візантією і Болгарією за морем виникла нова могутня держава – Руська. Але вона була далеко. Порівнюючи з Болгарами, що то на з Чорного моря і мало не під самими стінами царграда. Тому ізантійські імператори спробували підбити Русських князів на спільні дії проти Болгар І їм це навіть вдалося зробити І князь Святослав, непереможний на той час воїн Захопив болгарську столицю Преслав Прогнавши звідти недолугого царського сина Бориса Який дбав не так про велич свого царства Як про збереження своєї влади та залагодження свої стосунки з боярами, боїлими і кавханами. Та вийшло так, що Святослав сам того не відаючи зробив для Болгарії найбільшу послугу, внаслідок якої Болгари знову повернули свою велич. На той час у Пересливі в глибокій темниці під баштою в'язницею сидів уже багато місяців хоробрий Комітопол Самоїл, кинутий туди Борисом, без суду нібито за змову проти богом даного царя Болгарії. Самоїл, а ще Давид, Мойсей і Арон були комітопулами, тобто синами Парамейськи, коміта, тобто знову ж таки Парамейськи, управителя Охридської області, область. Миколи Мокрого. Автор хотів би нагадати читачеві, що йдеться тут про давнє болгарське царство, яке не слід ототожнювати з Болгарії сучасною, так само, як, наприклад, ніхто не ставить знаку рівності між Київською Русью і Росією нинішньою. Як Русь-Київська стала історичною колискою трьох братів народів – російського, українського, білоруського – на землі, що й займали колись Болгарські царства часів Симеона Самуїла, згодом розвинулися самостійні нації болгарська і Македонська. Сучасникові незвично читати, що столиці Болгарського царства колись були, скажімо, Охрид або ж обитель, які сьогодні належать одній з Єгославських республік Македонії. Обитель тепер зветься Бітоль. Але пам'ятаємо, що тут мовиться про часи, відлеглі від нас на ціле тисячоліття. Це історичне минуле двох народів – болгарського і македонського. Вже Микола Мокрий був вельми хоробрий воєвода, а його сини виросли ще хоробрішими і по смерті батька. Успадкувавши кожен свій город, стали відверто обурюватися Нерішучістю царських синів Бориса і Романа Пішли розмови про те, що Борис-цар незаконний, що треба обрати гідного царя Мався на увазі, може, хоч Роман, якого прозвали «Скопцем» занадто голу бороду Але за яким водилося бодай трохи того, що зветься розумом або і державною мудрістю, рисами, що їх царствуючий брат Його Борис був позбавлений начисто. Зате наділений був натомість холодною жорстокістю і душевною черствістю, як набуває часто. часто. Само кількома своїми вірними людьми приїхав потаємно до столиці, але там був упізнаний і кинутий у підземелля жорстоким вилінням не показувати в'язневі денного світла. Так би і там відважний молодий комітопол, якби одної зимової ночі не підступили під стіни Преслава могутні воїни, яких болгари звали «тавроскіфами» і страшними гуками пішли на приступ. Озброєні були важезними, півтора раза довшими, ніж бачені досі мечами, Довжелезними списами, які не ламалися від найбільшого тягаря, а в лівих руках несли щити, завбільшки з двері царського палацу. Вони здобули столицю одним натиском ще тої самої ночі, вже палили вогнище на вулицях Опреслива і спокійно собі вечеряли, так неквапливо й смачно вечеряли, що трапи за їхнє затягнулися, власне, аж до сніданку. А тим часом з города втікав, хто міг, інші ховали свої багатства, ще інші користалися нагодою і набивали собі торби або й просто требухи. Добродушні русичі нікому не заважали, вони собі спочивали по добрій роботі. Сам князь був серед них і вилів нікуди не поспішати, бо вже навколо зима, а то ж ліпше, мабуть, залишитися тут, у цьому великому і, як видно, багатому городі, та спокійно перезимувати, а там буде видно. Самуїл утік з башти тої ж самої ночі, не мав сили вибратися з підземелля, його вивели під руки, йому знайшли коня і, мало не прив'язавши до сідла, мерщі випроводили з преслова, щоб їхав до своїх братів, набирався сил». Потім було кілька тяжких літ для Болгарії. Хоч Святослав відійшов за Дунай, але ромеї зайняли відвойовані ним землі, розповсюдили по болгарській землі, мов пошість, розірвали країну на нові частини, захопивши всі східні області, всеморське озбережжя і придунайські землі, тоді піднялися проти Візантії західні болгари на чолі з братами Комітополами, Давидом, Мойсеєм, Аароном і Самоїлом Мокрими. Також ще не бачила болгарська земля. Ішли чоловіки, жінки, навіть недорослі діти, озброювалися хто чим міг, ішли некликані і незвані наганяючи перелік не лише на ромеїв, але і на власних бояр, що зафродавалися ворогові заради вигоди. Перелякалися і сини болгарського царя Петра, Борис і Роман. втечі хотіли порятувати своє життя і нічого ліпшого не вигадали, як утікати до Візантії. Але на гірському перевалі Бориса, перебраного в ромейський одяг, убив болгарський лучник вважаючи за ворога, а Романа повернули до рідної землі і проголосили царем. Царів та імператорів часто називають так чи інакше, скажімо, великий, «хоробрий», «справедливий», але такі назвиска походять від лизоблюдів, тому історія, коли і зберігає їх згодом, ставиться до таких прізвиськ з відповідною долею скептицизму. За те, якщо вже вліпить прізвисько своєму володарі народ, то протриває воно вічно і буде вичерпніше за всі описи придворних літописців і славохвальства найманих істориків. Щоправда, прізвиська наділювані народом здебільшого мають характер осудливий, але тут уже нічого не вдієш. Завжди правда жорстока. Звучать ті прізвиська. Приблизно так. Кривавий, скупий, паскудний. Можуть не короля красивим, але так і знай, що то король був потворний, якщо ж кажуть святим, то читай, диявол. Царя Романа прозно було скопцем. Стосуючись, певно, не лише його зовнішності, але й характеру, яким не відзначався, точніше, і зовсім його не мав. І, хоч і минувався царем усіх болгар, влада фактично була в руках відважних братів Комітополів, які не шкодували життя, аби лиш визволити рідну землю від ромею. У запеклих битвах загинули два брати Давид і Мойсей. А між тими двома, що лишилися, неодмінно мав розігратися спектакль, відрежисеруваний ще тим невідомим але геніальним режисером, який створював колись біблійний розділ про Каїна і Авеля. Старший споміж двох комітополів, Аарон, який мав під своєю владою, Средець, Средець тепер Софія, з околицею вирішив, що саме він, а не найменший Самуїл, повинен виступити найпершим претендентом на царський престол. Але що нічим не міг засвідчити своїх переваг над Самуїлом, ані особистою відвагою, ані любов'ю до рідної землі, ані незвичайними якостями людськими, той вирішив шукати підтримки не де інде, а в самого візантійського імператора. Заплутана то була і лиха справа. Візантійський імператор Василій ІІ, македонянин, який, віднявши свого вступу на престол мав повні руки клопотів із придушенням заколоту полководця Варда Скліра і з придворними інтригами першого міністра Євнуха Василя, не мій виступати проти Болгарії збройно, а вдався до війни таємної. Маючи скрізь своїх вивідників, він незабаром довідався, що Самуїл, власне, покинув свою столицю Охрид, щоб не бачити, Остогідли дружини Агати І переважну частину свого часу проводить На Преспанських озерах Коло своєї коханки Біляни Для якої на одному з островів Малого Преспанського озера Навіть звелів спорудити городок і церкву Імператор підіслав Самуїлові З Італії двох досвідчених зиждителів Захопив того будівничими справами Аж так що Самуїл на кілька років облишив військові походи і спорудив на Малому озері ціле місто, яке назвав Преспою, і переніс туди свою столицю. Звичайно, людина не може все життя віддати якійсь одній лише пристрасті. Натож, коли нею з дитинства ще заволоділа ненависть до ворогів рідної землі, отож Самуїл все-таки скаменувся вчасно і знову пішов на Ромею, Взяв Фракію, Македонію, околиці Фесалонік, Фесалію, Елладу, Пелепонес, велику ромейську фортецю Ларіса, далі визволив усю Дунайську Болгарію, опріч окремих городків на чолі із візантійськими тропархами. А Василій ІІ тим часом діяв з іншого боку. Він послав у Средиць до Ааронової дружини Варвари таємного листа, в якому досить прозоро натякав на те, що чував про їхнього сина Івана Владислава і хотів би породичатися для щастя царственної сестри імператорів Костянтина і його Василія Анни. Ясна річ, зміст листа відразу став відомий Ааронові. Аарон негайно звелів дружині відписати ромейському імператоріві Запевнивши його у відданості і любові, через гірські перевали пішли гінці від Средця до царграда і назад, але лихо в тім, що саме тоді ж візантійські імператори Василій Костянтин пообіцяли віддати свою сестру Анну за Київського князя Володимира, випрошуючи в нього навзамін, скільки там тисяч воїв, таких необхідних для боротьби проти непокірних узурпаторів що то в одній, що то в другій візантійській провінції проголошували себе імператорами, і все йшли на столицю, бо кожен знав, що спокон віку в ромейському царстві водиться так, хто оволодіває царградом і великим палацом, на того надягають багряницю і взувають його у багряні сандалії. Знаки імператорської влади Візантії. Візантіні. А Орономі ж хотілося породичатися з імператорами, за це він обіцяв відкрити їхнім військам У гірські проходи Болгарію З тим, щоб на списах Ромейських воїнів Стати самому болгарському царем З одної Анни Навіть два імператори Двох сестер зробити не могли А справжню сестру Треба все-таки було Приберегти на всяк випадок До київського князя Бо той являв собою силу справжню А не уявну як Аарон. Тому вирішено було послати в із відомим царським почтом у супроводі митрополита Севастійського якусь Константинопольську повію на ім'я Анна і тим самим обдурити Марнославного Комітопола. Іванові Владиславові було на той час 12 років, не так, щоб уже й багато як для одруження, але й не мало, якщо брати до уваги всі ті майбутні вигоди, яких від високого шлюбу очікувано. Однак, повія, впившись болгарським вином, проговорилася і з ганьбою була вигнана і стреця, бо Арон суворо казав усім не бруднити об неї руки. Зате Севастійського митрополита за покриття такої підлої неправди Аарон власноручно зарізав ножем там таки привесільні учті. Так похмурий і мстивий Василій Македонянин поглумився над Аароном, щоб показати його дрібне марнослав'я і водночас мати зачіпку для війни з комітом середця проти царя Болгарії Романа. Хоч який лихий був чоловік, Аарон мокрий, але і на нього найшла затятість, і коли через 4 роки Василій II підійшов з військом під стіни Средця, коміт не відчинив перед ним гостинно брам, а закликав своїх горожан до якнайзапеклішого опору, а сам мерщій послав за поміч до брата Самуїла, якого ще недавно хотів зрадити. Ромейський імператор ще не знав Болгарії і став під стредцем місяці зареві коли сонце пече без милосердя, коли пересихають гірські річки, вигорають трави, навіть ліси не витримують спеки і гублять лист, і стоять сумні, розпачливо вмираючи від небесного палу. А на захисників Средця, муби і не сонце. Вони відбивали усі приступи ромеїв, не помагали нападникам ні пристінній штурмові вежі, які станобитні тарани, ніка та пульти, що метали в город вожуче каміння. Імператор вимушений був відступити і швидко повів свої тегми. Тегма – одиниця візантійського війська, що налічувала одну тисячу чоловік. Старою дорогою на Пловдів через Трояний ворота вузький прохід між стрімкими планинами. Самуїл ішов за імператором на зирці. Через стрімнини і долища, через скелі і зрадливі осипи гналися болгари за ворогами. Невидимі вони весь час тяжили над ромеями, мов кара, мов ті страхітливі гірські кряжі, які дедалі тісніше змикалися попереду, примушуючи візантійське військо видовжуватися в тоненьку вирижку. За Трояновими воротами була ще одна тіснина – глибоке гірське долище, на дні якого звивалася шумка річечка. Долище було довге предовге а вузьке таке, що вгорі орел перекривав його крильми. Досвідчений воїчим душ прагне покинути таке непевне місце – але імператорі раптом забагалися стати на ночліг саме в тій тісній Чи то привабила його чиста жива вода, якої так давно не бачило його військо, чи то керувався просто впертістю, важко сказати, бо Василій нікому не збирався давати звіту у своїх вчинках. До імператорського намету мали право ходити тільки молоді протокеліоти. Протокеліот – ад'ютант. Що слугували Василію коли ж під середцем після виснажливих і марних приступів римського війська до намету наважився незваний пробитися протоспафарії прото Спафарії, чин який присвоювали візантійським вищим начальникам тут головнокомандуючий Никифор Ксифія то імператор спершу хотів його просто вигнати, потім дозволив говорити, буркнувши, аби той не розбалакував довго. А що в Ксифії всіх балачок тільки було, що казати про відступ, то Василій похмуро сміхнувся і мовив. «Запам'ятай, що то твоя вимога про відступ. Сам я ніколи б не вимовив цих слів». Тут саме час трохи сказати про Василя II Македонянина. Він був онуком імператора Костянтина Багрянородного, що прозвав себе так, щоб довести своє справді царське походження. Бо всі діти візантійських імператорів народжувалися у багряній палаті, а лише у тому випадку, коли імператори перебували в законному шлюбі. Мати Костянтина Багрянородного Зоя Карбонапсида, тобто Чорноока, була четвертою дружиною імператора Льва Шостого. І патріарх не визнавав цього шлюбу, отож Костянтин вважався, мов би, народженим, простіше кажучи, байстрюком. Таким був дід Василія II. Щоб засвідчити своє високе походження, Костянтин багрянородний намагався вивищити над усіма своєю вченістю. Він написав книгу церемонії, у якій учив, як цар повинен говорити, ходити, триматися, сидіти, посміхатися, одягатися. Ще лишив по собі книги про феми і про управління державою, хоч сам тим мистецтвом так і не володів, про що свідчив безлад, який настав по його смерті. Не виказав Костянтин і великої мудрості у справах, що сосувалися безпосередньо його самого і сина Романа, коли одружив того на якійсь Анастасо до ці плебея з Лаконії, що тримав трактир у трущобах Царграда. Ця Анастасо по одруженні взяла собі ім'я Феофано. Відзначалася вона приголомшливою вродою, а ще справді диявольським характером. Перше, що вона зробила, ставши імператрицею по смерті Костянтина, якого, здається, отруїла, це прогнала стару царицю Єлину і п'ять золовок, чудово освічених царів. Усіх вислала у монастирі. Згодом, народивши двох синів і дві доньки, Романові отруїла чоловіка. Отруїла також узурпатора Романа Лакапина потім вийшла замість за чоловіка старішого за неї на 30 років, через 5 років зрадила його, помогла коханцеві вбити, зробила свого коханця імператором, а коли той зрікся її і вислав до Константинополя, зуміла через вірних людей дати зрадливому імператорі повільно діючого отруту. і той незабаром помер, висохши моби від насильного опоювання остом». Може, набачивши з малку всього наймерзенішого від власної матері, Василій назавжди зненавидів людську породу, ж жінок, через що ніколи не одружувався. Хоч ходили темні чутки, що останні з'ясовувалося трохи інакше, мовляв, що місяця раз або двічі в покої до імператора тайкома приводили вродливих юнаків. Мабуть, він страждав от тої розпусної слабості, Боровся з нею і не міг збороти, через що втікав із столиці на нові та нові походи. Був завжди з воїнами, мився холодною водою, вживав просту їжу, не любив вина і гулянок, завжди ходив закутий у темне залізо. Тільки вузький обруч і нараменники з білого золота. Так звався розповсюджений у ранньому середньовіччі сплав злота і срібла. Стародавні греки називали цей сплав електроном. І золотою в'язі пояс виказували його високе становище. Звісно, таке пояснення завойовницьких походів ромейського імператора може видатися досить поверховим і наївним, але така вже сила пересудів. Часто густо вони затемнюють найважливіші події, а коли взяти до уваги, що бодай Найменша істина не дається без певних зусиль, то й стане зрозумілим схильність більшості охоче піддаватися розповсюдженим хибним думкам, а то й просто безглуздям На той час, коли Василій звелів зупинятися на ночліг у небезпечній тіснині за трояневими воротами, ще до кінця ніхто не знав імператорового характеру Відали тільки, що заперечувати йому марно, та й хто б міг заперечувати. У свої 30 років імператорщини вважався досвідченим воїном, а недосвідченість завжди породжує впертість. Щоправда, впертість породжується ще в людині тоді, коли немає заперечень навколо. А які ж можуть бути заперечення проти волі найвищої царственності? Отак з тисячі років тому – Найдосвідченіші воїни і полководці ромейські не спали ночі, тривожно дослухаючись до крутих стрімнин зрадливих болгарських гір. Самоїл зібрав усю свою силу навколо, дав своїм короткий спочинок на 2-3 години і в темряві перед досвідком ударив на Ромеїв. Молодий воєвода сам піднімав зі сну потомлених, «Войників» тихо говорив то там, то там про ворога. «А коли ударимо добре і здраве, ще й зразим. Якщо ударимо його добре і дошкульно, то переможемо» – болгарське. А потім перший пішов униз, закликаючи болгар. «Хайде, хайде, де це? Гайда, гайда, діти!» З тим де хайде-хайде, навалилися звідусіль болгари на тісно збитий табір ромеїв, не дали їм розпростатися, не пустили розпружитися їхній силі, стали нищити крайніх за крайніми, ряд за рядом, по хмурому пересвіті серед дикої, Звированості людської страшно зблискували мечі, сокири, піднімалися списи, палиці, буїні, вила, та все то було здебільшого зброя болгарська, бо ромеї зім'яті розгублені, перестрашені, не ставили опору, намагалися випреснути жахливої пастки. Їх їх начальників не було видно, імператорів наметна у звищі. Болгарі захопили вже з першого натиску, так що Василь на силу утекти, ховаючись за велетенські щити з буйволячої шкіри своєї вірменської піхоти, дві тагми, якої вдень і вночі неодлучно перебували коло імператора. Все було втрачено Василієм II у тій битві – військо, казна, обоз, честь. Тільки злість на Болгарію, не пропала у понурі душі імператора, а розпалилися ще чернішим вогнем. Хто б то міг подумати, що не минає руку після гневного розгрому коло Траянових воріт, а Василій одержить з ж таки Болгарії листа, в якому йому обіцятимуть ціляку поміч, підтримку і любов. Лист був від Аарона Мокрого». Той злякався братової могутності шашель заздріщів точив його душу він готовий був покласти до нігерманського імператора всю свою землю усі її гори і ліси всі ріки поставити на коліна весь народ аби тільки візантія допомогла йому стати царем Болгарії Василій Мірщий відписав Ааронові, називав його братом обіцяв усе що той просив до свого послання скрученого у трубку дочеплено було золоту імператорську печать вартістю три або й чотири золоті нумисми. нумисма, грошова дониця Візантії, приблизно чотири грами золота. Вирізнення, що його удостоювався згідно з книгою церемоній імператорового діда Костянтина Багрянородного, хіба що найсвятіший римський папа, духовний отець імператора. Якщо ж брати світських повелителів, то така печать належалася високоповажному, неблагороднішому і знатному повелителю Агарян Халіфу Багдадському, еміру Єгипту двом бірменським государям, царів-царів Вірменії і правителю важку Каране, а ще царю Іверії, що носив візантійський титул Коропалата. Цей титул надавано найближчим родичам імператора. Потім ексусіократору Аланії, і от до них мав долучитися він, а Рон Мокрий. В недалекому майбутньому цар Болгарії, божої милістю государ всехристиянського народу Болгар, Василевсь і духовний брат всемогутніх імператорів Візантії. Знову власноручно складав Аарон листа до Василія. Знов тайкома спорядив вірних гінців до Константинополя. Але на перевалі гінці перехопили приставлені Самоїлом до брата вивідники – Жахнутий братовою зрадою Самуїл з полком кінноти прискакав у Средиць, але застав там лише малого Ааронового сина Івана Владислава. Сам правитель Средця, ховаючись від літньої спеки, виїхав два дні тому у розмитаницю, де в нього було прохолодне літовисько над водами. Знов стояв пекельний місяць зарев над планинами – як і торік, в час ромейської навали, вигорали трави, оголювалися дерева, мов на пожарищі, тріскалися розпечені скелі, нападав шал на все живе. Самоїл розумів, як небезпечно піддатися всезагальній ошалілості, але твердо знав також і те, що зрада має бути покарана, хоч би йшлося про рідного батька, про сина чи й про самого себе. Зрадником був його рідний брат Аарон, отож він мусить розплатитися за свою зраду так, як то вирішать ліпші люди і воїни Средьця. А що від зрадника може відкладитися тільки зрадник, то належало вирішити відразу й про долю цілої родини Ааронової, дружини його Варовари, сина Івана Владислава, малих дочок. Вирік було винесено ще тої самої ночі, і складався він з одного слова – смерть. Списання вироку не займало багато часу. У досвіда Самоїл з групою вершників уже свикав на розметаницю. А в покої, де бавилися нічого, не відаючи брату Чеда Іван Володислав і Самоїлів син Гаврило Радомир, привезений батьком для науки в Средиць, Прийшли воїни, щоб звершити присуд. Хоч говорило Радомир був на 4 роки молодший за свого брата-вчеда і мав лише 12 років, вже тоді він не міг позмагатися із будьким і силою, і вмінням володіти зброєю. Він уголив меча, звелів з воїнам розступитися, вивів з палацу Івана Владислава, взяв на конюшні 4 коней, щоб мати змінних у довгій дорозі, і утік охрид. Через 20 років, коли по смерті Самуїла Гаврило Радомир вінчається на царя Болгарії, врятований ним Ааронів син, підійшли на лувах лучника, і той стрілить Гаврило, відплативши за добре діло. І, може, вмираючи від підступної стріли, згадає Гаврило Радомир ту далеку ніч у стрельці, згадає як тулився до нього і хлипав перестрашений 16-літній Іван Володислав, благаючи про порятунок, і спливуть у задухаючій свідомості Гаврилові Суворі слова старого болгарського покону. Кат погубить зрадника і родини його з жонами і дітьми, щоб не народився від зрадника зрадник. Але то син Самуїлів, а сам Самуїл гаразд знав, як важливо бути послідовним у найтяжчій і найбезжальнішій помсті, коли йдеться про царство, про народ і рідну землю. Ще десять літ поминуло безнастанних битвах коміта Самойла проти Ромеїв. Поки нарешті на річці Сперхей в досвідчений полководець Ромеїв Никифор Уран завдав перші тяжкої поразки Непереможним доти болгарам Але ще й після того Василій II Не наважувався піти в землю Де колись був так гнебно розбитий І де всі його підступи були Вчасно розгадані Аж нарешті в 1001 році Полагодивши всі справи У своєму власному царстві Забезпечившись миром З боку єгипетського Фатіміда Еміра Ал-Хакіба римський імператор Проголосив, а тепер – болгари. Він пішов на Самуїла, що вже кілька років перед тим був вінчений на царя по романовій смерті. І солуня, маючи намір брати одну по одній фортеці Нижнього царства. І це йому відразу вдалося, бо воєвода першої твердині сервії Добромир, близький родич Самуїлів, Забачивши під стінами свого невеличкого укріплення багатотисячні тегми і імерії візантійські, мерія візантійська військова одиниця п'ять тисяч чоловік, розчинив ворота і здався на милість рамейського імператора. Той назвав його своїм антипатом. Антипат – один з основних титулів візантійської Служили знаті, сюди ж належали магістр Патрикій прото Спофарії. Дав дозвіл Добромиру бути присутнім на царських трапезах, поставив свого намісника в Сервії і пішов далі на Воден. Але Самуїл не гаяв часу і послав уповноваженим до воденської залоги Івана Владислава, який, щоб відібрати будького. З воденців намір до здачі, перебити всіх хромеїв, що мешкали у водені, старих, жінок і дітей, і трупи їхні кинули клекотливі водоспади, що проривалися крізь город і випливали спокійною рікою на рівнину, де стояло візантійське військо. І хоч Василію доповіли про ті трупи, імператор не велів іти на приступ, а так само, як у Сервії, послав двох сурмачів і береча під браму водина, і сурмачі довго виривали на своїх срібних трубах, а потім береч, напинаючи жили на шиї, став гукати, звертаючись до Івана Володислава про присутність, якого вже було відомо. «Ти, княже, сину Ааронів, поки стоятимеш коло вбивці твого батька і підкорятимешся йому». Відкрий, княже, сей город, і одержиш царську милість і любов. Водинський воєвода Драхшан відповів ромеям тук няма курви като добромира. Тоді ромеї заспівали бойовий тропар Спасі Господи, люді твоя, і подерлися на стіни водина. Після падіння кріпості Іван Владислав зумів утекти назад до пресни а воєводу Драхшана Василій звелів набити на палицю. Імператор пішов далі, беручи по дорозі одну за другою твердині і руйнуючи їх. Ромеї, що міли по-болгарському, казали про цю страшну роботу. «Даняма кеда, да криє кріє, нієдно білгарське куче» щоб цар не мав де сховати жодного болгарського пса. Болгарське. Так Василій розтяв наопіл Болгарію і вийшов на Дунай, взявши облугу найбільшу дунайську твердиню – Віден. Війна велася дивним робом. Здавалося б, найпростіше. Самоїл мав з військом напасти на Ромею під Віденом, який тримався твердо мужньо, Вдарити на них спільно, та насправді болгарські сили були набагато менші за візантійські. Цареві доводилося покладатися тільки на вірність своїх воєвод і мужність залог. Сам же він, щоб хоч якимось чином відвернути увагу Василя і спробувати, якщо налякати, то бодай стривожити імператора, залишивши сина Гавриїла із старшим воєводою Івацем у Скоплі, Несподівно вторгся в, в рамейські землі і понад Білим. Нагадуємо, що Білим морем болгари називали Егейське. Тримаючись осторонь шляху між Солунем і Царградом, пішов на город Одрин. Одрин – болгарська назва Адріанополя. Вздовж ріки Хебар Самуїл прийшов майже до самого Одрина, Потім спинився за два поприща від города і якийсь час стояв, мовби намірюючись повернути на царград, який, власне, нічим і ніким не був прикритий, якщо брати до уваги, що імператор Василій ще й досі тупцевся під стенами віддена, а його брат імператор Костянтин хоч і перебував у столиці, до військової справи не мав жодного відношення і виходив у поле хіба що на лови перепілок. Кастрофілакс, Кастрофілакс – управитель города. Одрина, спершу переляканий нашестям болгар, згодом заспокоївся, побачивши, що Самуїл не йде на нього, а там, потікавши, відчинив городську браму, бо на Успенні Богородиці в щороку відбувався Великий Собор для цілої Адріанопольської Феми. Фема – адміністративна одиниця у Візантії, провінція. В городі розпочалися торги, лунали пісні, музика, лилося вино, і ось у самий розпал свята 20 тисяч болгар несподівано опинилися перед стінами города – залогу якого складала ледве що тисячу. Опір Ромаї був недовгий, бо Іван Владислав, який командував у Самоїла полком, пообіцяв своїм людям тиждень вільного грабунку в Одрині, якщо вони його візьмуть. І найбільші відчайдухи проникли в город відразу. Вже з першого приступу браму розчинено, болгарське військо вірвалося в сп'яніли і нажаханий Одрин, Розпочався грабіж, обіцяний Іваном Владиславом, потім Єдво і Петво, потім Гвалт. Було це в місяці Руєні, Руєн, Староболгарське, Вересень. місяці щедрот земних і небесної лагіді болгари верталися від Одерна ситі і обтяжені здобиччю, а тим часом Василій з Радою взяв віден і розташувався там на зиму. Перезимувавши у відені, Василій прийшов в Маторіїві гори, спустився в долину Тімак, а звідти на ніж і досить легко взяв його. Самуїл ж дав Ромеїв коло Скопле. На Великдень стали два війська навпроти одне одного, Самоїл на правому, Василій на лівому березі Вардара. Напнуто намети, розпали на вогнища, почалися готування. Ромеї збирали човни, збивали плоти, болгари вистежували кожен їхній порух, виставляли сторожу в загрожених місцях. Але темної ночі тисяч ромеїв голі з мечами перепливли Вардар на правому березі, там, де ромеї мали пробиватися до суші. Всю болгарську сторожу перебили зрадники болгари, очолювані царським зятем Ашотом Таронітом, сином убитого колись самоїлом Солунського воєводи Григорія Тароніта. Сонні болгари не змогли спинити рмею. Самоїл, прикриваючись ніччю, відступив з військом у гори, сховався в старих лісах і дебрях, куди імператор Поткнутися побоявся, згадуючи давні події коло троянових воріт. І хоч Василій вимушений був у 1004 році покинути Болгарію, щоб стати з військом проти арабських племен і сусідів з ним Емірів, та вже видно було, що не вернути болгарам втраченого могуття. Половина болгарського царства тепер була в руках оромеїв, верхня мізія. З Пресловом і Відином, Нижнє царство, Нижче, Водина, Верея, Сервія, Ларіса, які всі твердині, де прийшов із стагмами Василій, зруйновано. Табуну диких коней блукали там, де ще недавно жили люди. Осліплені ромеями колишні царські воїни ходили по дорогах від села до села, випрошували трохи хліба і вина до хліба сумно виспівували». Царят болен лежи, болен три годные, войска си растуря, царство си растуря, конму жално цвили, праздни ясли гризи. А царь лежит хвори, хвори уже три роки, вийско ему гине, царство ему гине, кинь ирже в жалобе, грызе пусти ясла». І старої болгарської пісні А старий цар ще не здавався Пустив гінцю по всіх усюдах Зібрав до війська чоловіків від 18 до 50 років Поставив свої сили в охриді, скопле, средці Іноді виходив у ромейські землі Між Вардаром і Струмом Брав здобич, повертався назад, ждав ромеїв Пускав додому тільки немічних або тих, що мали женитися, переспи з молодою жоною кілька ночей. Зачни нового воїна для болгарського царя і назад. Занепадала земля нікому було сіяти хліб, стригти овець, збирати виногрона. Пішли жебраки по крем'янистих тропах гірської землі. З'явилися розбійники і волоцюги. Самоїл не зважав ні на що, ждав Василевса, ждав терпляче, запекло, знаючи, що повинні вони зійтися ще раз, може, в останній за своє життя. Був упевнений, що на світі немає більше таких тяжких і довголітніх ворогів, як він і ромейський імператор. А раз так, то не можуть вони, поки живі, не звести обрахунків, бо йдеться про вищий принцип – служіння Рідній землі. А Василій не йшов. Теж, певно, віддав, що всі його справи і клопоти малюють поруч з головною справою життя, боротьбою з болгарами, і вже не міг йти в ту незламну країну без найретельніших приготувань, не давши гаразду у своїй величезній імперії, не втихомиривши сусідів, не подививши повстань, не вдовольнивши зажерливий Константинополь їдвом, питвом і розвагами, що ними бавитиметься з народом царський брат Костянтин. І так минав рік за роком, літо йшло за літом, і треба ж було особо оку у своєму незборимому прагненні до волі потрапити до цієї згорілої землі, яка в скорому часі мала перетворитися на суцільну велику неволю, може найбільшу в тодішньому світі. Той, хто хоче слухати історії, повинен озброїтися терплячістю. По весні 1014 року вірні люди донесли Самоїлові, що цього літа слід ждати Василевса. Ромеї могли війти Болгарію двома шляхами. З Адріанополя – від Напловдів через трояни ворота, або ж Мосинополя і Солуня край ріки Струмишниця і далі через Рупельський прохід поміж Беласицею і горою Сегнил. Троянові ворота для Василія назавжди полишалися місцем ганьби. Він ще разу уникав їх, певно ж мав обійти й цього разу. Тому Самуїль ждав, Ромею у Струмиці, за рупельським проходом. Знов, як і всі роки перед тим, у Василеваса була значна перевага у війську. Василій зібрав 70 тисяч воїнів, тоді як Усамило налічувалося лише ще 40 тисяч. Знову кожен з них обрав властивий спосіб діяння. Василій перся на пролом упевнений і незбаримості своєї сили. А Самуїл брав розумом і хитрощами. Він не став замикатися за хмарній твердині, струмиці, не наважився вийти у серське поле, щоб дати остаточний бій візантійцям. Знав бо, що йдеться не про його власну честь, як полководця, і не про царську славу чи хвалу, а стоїть за ним ціле царство, стоїть Болгарія що за неї полягли його брати Мойсей і Давид. Він сам стратив рідного брата Аарона, Болгарія, який він віддав 70 літ свого життя, яку довів до найбільшої могутності, а тепер мав або все втратити, або ж відстояти. Самуїл вибрав незручнішу тіснину між горами Беласиця і Огражден, потечі річки Струмешниця і звелів будувати між двома хребтами високу непробивну стіну з величезних кам'яних брил. Той прохід звався Ключ, або парамейський Клісура Клідіон. Хто хотів проникнути в Болгарію, неодмінно мав пройти крізь Клідіон, а пройти тепер не міг тут ніхто, бо Клісуру перетинала страхітлива стіна, яку з другого боку охороняла щонайменше 20 або 30 тисяч болгарського війська, на стіні горіли незгасні вогнища, у мідних котлах викотіла смола і олія, на площадках височили гори каміння для катапульт. В добре обладнаних сховках чатували вмілі стрільці із коростильними кутригурськими луками. Луки, що належали одному з племен першоболгарських Кутри гурцям мали надзвичайну тугу тетєву, тому треба було швидко стріляти з них, а це могли робити тільки досвідчені лучні стрільці. Василій знав про перепону у Клісурі Клідіон, але не повернув назад, уперто просувався до місця, де ждав його Самоїл. А тим часом болгарський цар послав тритисячний полк на чолі з воєводою Несторицею в тил Ромеєм під Солунь, щоб, стосуючи свій давній спосіб, відвернути увагу Василевса, налякати його можливістю оточення, розділити візантійські сили. Битва під Солунем і в тісніні ключ почалася водночас. Імператор спершу послав під стіну сурмачів, і зглашати йому, щоб запропонували болгарам Відчинити браму і пустити Ромею Але на стіні не стали слухати беречів Звідти полетіло каміння, чулися свисти й гуки «Виждати літова нещо!» Показуючи волетенського меча ревів якийсь богатир до румеїв, Ще із Єдбуша Сніго Вашія Васильєвська То Шопар. Чи бачите оце? Розстребувшу ним імператора, як вепря. Імператор, щоб запалити своє військо, сам під'їхав під стіну у супроводі молодих протокеліотів і сивих Спафаріїв, Спафарії воєначальники. Був, як і завжди, закований у темне залізо, тільки поблискували білим золотом нечисленні царські інсигнії, інсигнії – знаки царської влади. Та ще в білого імператорового коня хвіст і грива викрашені були перською хною під багрець, щоб нагадувати царственні барви, привласнені Василевсу. «Ті сі копілі і майка, ті беше дріпла!» «Сам ти, байстрюк, і мати твоя була задріпанка!» – закричали імператори зі стіни. Злі стріли полетіли на Василевса. Перелякані протокеліоти благали імператора, щоб він хоч трохи від'їхав далі від небезпеки. Але Василій уперто стояв під стіною – Втупивши темний тяжкий погляд, кудись униз, здається собі на руки, які стискували луку сідла. Гей, гукали йому стіни болгари, ти сліз долу і не чекай да ті съмкнем скука. Гей, ти злізь додолу і не чекай, поки тебе стягнемо гаком. Тоді Василій махнув рукою даючи знак іти на приступ» і од'їхав назад до свого намету, щоб стежити за перебігом битви. Ромеї заспівали бойовий тропар і посунули по зеленій луці, тягли великі дерев'яні плоти, щоб перекинути рів по-під стіною, везли запряжені кожна кільканадцятьма волами пристінні вежі, несли високі драбини, котили довжелезні колоди, щоб по них дертися на стіну, підсовували катапульти для метання каміння, наставляли на браму велетенський таран із залізною баранячою головою на кінці. Так почалася ця остання битва. 36 днів уперто невідступно затято бив імператор стіну у Клідіонському проході. Слав нові і нові тисячі на приступ, хотів узяти болгар голою силою, нікого не слухав, не підпускав до себе, як завжди, не хотів нічиїх порад і намовлянь. Все своє життя він зборював ворогів силою, інших засобів не знав і не вірив у них. Сила була його святощами, тому знов і знов велів бити браму баранячими головами таранів довбити її камнеметами, кидав на смерть нові-нові тагми слухняних своїх воїв. Ночами Ромею заїдали хмарища комарів, що вилітали із струмешницьких боліт. У війську почалася пропасниця. Захворів сам імператор, сумно світилися поодинокі багаття у візантійському таборі. Харчові загони не встигали довозити їжу на таку силу селену людей, збитих докупи у вузькій долині. А болгарів на стіні весело полахкотіли вогнища. Кликотіла смола в мідних котлах, які миттю переверталися на голови напасників, як тільки починався черговий приступ. Там лунали не тягучі пісні молитви, як у візантійців, а відчайдушні погуки. Сам цар походжав серед захисників із сином Гаврилом Радомиром і племінником Іваном Владиславом. По всьому вже видно було, що цього разу Василій розіб'є свою уперту ромейську голову об болгарську стіну, попри його затятість, попри його чисельну перевагу, навіть попри втрату Самоїлам добірного полку Несториці, бо марнославний воєвода, порушуючи царське веління, замислив узяти Солунь приступом, а не просто полякати Ромею, але ж випустив з виду, що до обложених може пройти під морем, і вона прийшла непоміченою до Болгарів. У Солоні зібралися Чимало сила візантійського війська, болгари були розбиті вщент, сам тільки Несториця з кількома недобитками прибіг до царя, схляючи повинну голову, яку, як відомо, меч не січе, але і путя з неї дурної мало. Згодом сталося ще одне лихо. Ромеям удалося притулити до стіни одну вежу, і з верхнього майданчика сипанули закутів залізу воїни на стіну де Болгар Сам цар кинувся туди, щоб зіпхнути Нападників, мав ще силу В руках, попри свої Сімдесят літ, не хотів уникати Найстрашнішого Приготований був уже давно Поки ждав Василевса І на звитягу, й на смерть Тож і кинувся в самостійчив хоча його відраївали Найближчі хоча отримував Гаврило Радомир У бою Самоїла прикривали з усіх боків. І все ж якийсь ромей вихитрився і ударив царя за спини по шолому. Розкривав йому вухо, забив памороки. Самоїл упав, його підхопив син, виніс бою і, взявши для прикриття п'ять тисяч воїв, швидко поскакав у струмицю. Але й це не позначилося на болгарській обороні. веже було відіпхнуто від стіни, Ромеїв відбито Клідіонський прохід так само лишався непрохідним для Василевсе. Ніяка сила не могла пробитися крізь загороду, поставлену Самуїлом, але ніяка сила не могла тепер відтягти від тої стіни Василія.